الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لو تنازل ملanguة فلا فينن باب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ملanguة ما هو نزوم لا يدخل الجنة hatu ingia peponi mankana fi kalbihi yote ambaye atakuwa mwionimuake mithukalu dharatin kuna kiwango kidogo zaidi chembe ndogo zaidi minkibri ni ya kibri kwa hivyo hadithi na manisha kuwa yote ambaye kwenye mwionimuake kutakuwa kuna chembe ndogo zaidi Thara ni chembe ndogo zaidi ya kibri, basu huyo hatu peponi na hadithi kama hii nadhani tushia wa hii kueleza kuwa mtume anaposema kuwa hatu peponi haina maana kuwa huyu hatakuwa ni kafiri kwa sababu makafiri ndo hawa peponi lakini ina maana kuwa hatuingia peponi mpaka Allah amtakase na dhambi hilo la kibri ima kwa kumsamehe wa ima kwa kumuadhibu na kumkairisha na dhambi hilo baada mungiza motoni ndipo ingie peponi lakini pia anapusema ila edukulujana pina maana ya kuwa hato ingia peponi pamoja na wale wa mwanzo wa kuingia peponi kumina maana kuata ingia peponi lakini baada ya kupitikiwa na yatakayo mpata Hadithi ya 54 An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi hata ingia peponi yeyote ambaye atakuwa katika moyo wake ifqalu dharratin Wapatikana patikana chembe ndogo zaidi min ya kibri. ya Qala rajulun akasema mwanume katika masahaba Inna rajula hakika Manamme Fulani yuhibu Anapenda yakuna thawbuuhasanan Guzaki ziwe ni nzuri Wanaluhu hasanan Wanaluhu hasanatan Napia biotubiaki viwe ni vizuri Hiyo pia ni kibri Kala mtuna kasema inna allaha jamilun Allah Ni mzuri yuhibu aljamala Anapenda mtu kujiweka vizuri kibru batru alhaqi Kibri ni kuiregesha haki na kuipinga haki na kuikata wa gamtu nnas na watu. hadithi tulisoma na tukitafsiri tu lakini tukua na mda wa kueleza baadhi ya faida zinazo ndani dani hadithi na mazo kabisa tuteleza kuhusu atari za kibri kimbdo tushajua manake nini kama alivoeleza mtume ni hivyo hivo, hivo. kibiri na maana mbili mtu kuregesha haki baada kuijua na kuikataa haki hiyo na maana pili ni kudharau watu sasa athari zake matokeo ya kibiri kwanza kabisa ada mukabuli haqi kama alivyosema mtume Ani matokeo ya kibri ni kuwa mtu anapokuwa nayo huwa mtu anairegesha Na haikubali haki Kama libo sema mtume Baturul haki matukeo ya pili ya kibri Ihtikaru nasi Ni kudharau watu Na haya pia Huwa ni matunda ya kibri Mabaya zaidi Jambo la tatu mbalo pia Ni katika matokeo mabaya zaidi ya kibri Suu muamala tin Ni kuwa na muamala mbaya na watu suu nasi. huwa na muamala mbaya na watu aki mtu na nzake. anaamiliana nao kwa ubaya walghibatumahum na mtu kuwa na ukali na watu kwa nini mtu awe hivyo yara anao fauqan nas wasabbi anaona kuwa yuko juu ya watu kile kiburi ambacho anacho wa anna lao haqqan alaihim na naona kuwa yeye ana na zaidi yao Ima na hiyo haki ambao anajuna kuwa nayo zaidi yao Ima itakua bimalin kwa sabi ya mali ambayo Allah minamesha Au jahin ni kwa ajili ya cheo ambacho Allah minamesha Mfano kama vile mtu anaweza kapata cheo cha kidunia Amata cheo cha kidini ama nini Kampelekea mpaka kapata kibri Walaayadhu billahi min dhalika Lakini kunu ingin aneza kapata kibri kwa sabu ya ima kabila lake ama maumbile yake ama elimu yake na vitu vingine vingi ambavyo vinapelekea mtu awe atajiona kuwa ana fadhila kuliko wenzake matokeo ya tatu ya kiburi akulu huquqin nasi e, mwenye kibri pia huwa inafika kiwango cha kula haki za watu kwa batil Liannauhu yara anahu, la laa haula lauhu mwela kuwa. Kwa sabi kuwa hao ambao anakula haki zao hawana chochote cha kumfanya. Wala hawana nguvu yoyote ya kumtisha nayo. Kwa hivyo atafanyi hivyo naamuna chochote. Na, na kinachompeleki afanyi hivyo na kibri. Matokio mabaya ya tano ruu ya tuu nafsihi biannaha hayro minagairiha. Kuwana nafsihi kuwa hivyo ni bora kuliko nzaki. Jambo lingine nikuwa atarafu filmjalisi watakadu maali akrani nikuwa ye kinda anapoketi mahala katika kikaochote basi ye huo anapenda Kujiona kuwa awe juu kuliko wenzake na hata wenzake ambao wanatakuwa wao pamoja lakini anaona kuwa natakiwa awe zaidi yao. Hizo ni baadhi athari mbaya za kibli. Lakini sasa je baada mtu kuona athari hizo na zikamfanya mpaka atamboe yakakuwa itakuwa nina kibri kwa sabi ya alama hizo ambazo Je, ni hatua zipi anaweza akazitumia kuiondoa hiyo sifa mbaya kwenye nafsi yake? Elaju al-kibri. Ani vipi mtu ataitibu kibri na iondoe? Hatua ya kwanza Ya mtu mwenye antakiwa Akisha juwa anayo Afanye Tadhakuru neumatillahi aleyhi Akumbuke nema Allah juyake Wa annauhu yambagi Antakuna Na antakiwa ye ajio kwa yyo nema Yapasa iwe Sababu shukrihi Ni sababu ye kumshukuru Allah La tarafuaihi Ala nas Wala jisui sababu ye kujifakhrisha na kujinua juyawatu Ajuhu ya kuwa hiyo ambayo anayo ambayo inafanya paka au na ni nema kutoka kwa Allah na hiyo nema Allah naiza kachukua na kamondolea sasa ili abakia kuwa nayo na Allah mzidishie ni amshukuru Allah na wala asitumie kufanya aje kumusabisha kibri Hatua ya pili aliktidau bihadi nabii antakiwa awe ni mwenye kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam aige mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu jambo gani kuhusu alivyokuwa mtume anaishi na mzake wanadamu na hata anaishi na masahaba wake licha ya kuwa ye, alikuwa bila shaka hakuna ambaye hajii kuwa ana fadhila kuliko wote hao masahaba na Allah mwenyeye amethibitisha jambo hilo kwenye Qur'an akasema warafa'na alaka dhikrak lakini tunampata kwa mtume alikuwa anatawadhu kubwa zaidi <coughs> kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa man alillahi rafaa rafah yeyote kuwa na Ani yani ni mnyenyekevu kwa ajili ya Allah basi jambo hilo anatakiwa awe ni mwenye kuto lisahau hatua ya tatu tatakuru alakhirah anatakiwa mtu huyo akumbuke akhira Wannahu yajibu aini laha Na ajua yakuwa na paswa Ajaandai na akirahio Watadhakuri ahli, ahli nari Watadhakuri hali ahli nari Na pia antakiwa ajukungushe hali Ya watu motoni Akelewa yakuwa Watu motoni kwele hali itakuwa ni mbaya zaidi Sakishajiwa hivu Aju kuwa hichi kibri ambacho nacho, Kinaiza kanifanya mimi Nikua katika hali mbaya kama hiyo Kwa hivyo anapojua na kujikumbusha hali ya watu motoni, na akajikumbusha sababu za kuwaingiza watu motoni, motoni na akatambua kuwa kibri ni moja katika sababu hizo basi hii inaweza kumpelekea mpaka Akajitua katika sifa hiyo mbaya. Hatua nne maarifa tu hakika nafsi hii. Antakio mwenye kibri aelewe na atambue uhakika wa nafsi yake. Wa mimma na kuelewa kuwa yeye asili yake ametoka na maji ambayo ni duni sana. Tutajua sote asili yake nini? Imani. Ni Bali Allah anasema kuwa hata kabla kwa mani tulikuwa hatutambuliki. halata ala al-insani thainu min ad-dahr lam yakun kuna azama fulani zimeempitia mwanadamu alikuwa si chochote cha kutambulika. Wala cha kutajua. Kisha baadaye ndio Allah kaja haka kufanya uwe ni mani kisha badesa ndukaja ukanza kumbika na pamoja na kumbika na umisha kamilika kumbika ajue pia wa annauhu zaifu ya kwa hee bado licha kwa misha umbika, hee bado ni zaifu kasasa anapupatwa na mitihani na balaa bazo Allah mtahini nazo mtakisha kwa mgonja kidogo napata kuwa, labda pate eh shida fulani chamaanza kupatikana kuna eh, basi wa ila allah na pia ajiwe kuwa sote ni mafakiri mbele allah tumutajia wa ilaihi na pia ileo ya kuwa kwa allah Fosasa, kwa sasa aitambue kuwa allah ndio zaidi ya kila mwanadamu yeye hata kama amenemewa hichi hichi lakini makubwa zaidi ya kwa allah Hatuya tano maarifa tu annahu wa inkana tilahu miza tun ala ghairihi atamboe kuwa hata kama yeye ana fadla inamfadhilisha juu ya wenzake walakin lakini sasa atambue kadi sabaqahu alkathiru bil fadl hiyo fadla ambayo naona kuwa nayo zaidi ya wenzake ajue kuna wengi waliomtangulia na ambao ni zaidi yake Anu kiona kuwewewe matha unamali Jua kuna wale ambao Allah ameonamesha mali kulikuwewe Kwe wa mwanzo kuwa na mali Na kiona kuwa na ilimu Ajua kwa kuna wale ambao Allah amewapa elimu ilimu Umulikuwewe Hamna chachote ambacho utakuwa nacho Na kikupeleke kuwa na kibri Ambacho etuwewe ndi unacho pekiyako Zaidi ya watuoto ilimumuzima tangu Allah anze kuumba Hamna kuelewa ya kuwa hata kama unacho Jua kwa kuna wale amboa na kuzidi sasa peleke ukaji sahau ukoona kuwa ni kanakoma niwepe kiako unanayema hiyo nadhani yatosha hiyo hizo ni hatua muhimu ambazo muslamu akizi fata Allah na mjalia kundua kibri moyonumaki lakini mwisho kabisa nitakiwa muslama jue kuwa na kibri ni dhambi kuwa na kibri ni dhambi Na kwaana hiyo antakiwa atubie Natoba hutajua kuwa taratibu zake hasa hasa kwa sababu kibiri Nikosa ambalo utaku mkosea Allah Basi nitakiwa kwanza uliache kosa hilo na kisha ujtie kuwa kosa hilo na pia wahidi kutoregelea kosa hilo. Ikhtalafa al-ulamau Fii ismi al-jamil Wa kusu hili jina ambalo Nimekuja kwenye hadithi. Pali mtuma alko Inna allaha jamilun Kusu jina hilo Kala Ibn Qayyim wengine wakawa nasema hilo Katika majina ya Allah wengine kasema hafana Jamil si katika majina Allah Sasa Ibn Qayyim anasema wahu al-jamilu Iye Allah anasifika na hilo jina la jamil ala alhaqiqa tina kwa hakika kaifa vipi itakuwa hapana Wajamalu sa sairi hadihi al na ile hali uzuri wa vyote hivi ambavyo Pavyona ambavyo ni, ni vya ulimwengu na vipo mimbadhi athari aljamili ni sehemu tu baadhi ya athari ya uzuri ambao ni wa Allah subhanahu wa ta'ala faraboha bas mola wa uzuri wote ambao aula wa bora ndiye mwenye kuwa na uzuri zaidi kwa wale wenye kutambua hilo wa almuradu bi aljamal huna na makusudi ya jamali hapa huwa attajammul na usudi yake ni kujipamba ani kujiweka vizuri ndani ya hadithi pia Mtume sallahu wa sallam Hame Allah Sifa Ambao sifu nyewe ni sifa ya kupenda Mtume akasema ina Allah hajamilun Kisha akasema yuhibbu Akasema yuhibbu wa Allah anapenda Kwa hivyo sifa ya kupenda ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala Na ni sifa ambayo tunamkibitishia Allah Kama sifa zingine zote Bila ya kufananisha sifa hiyo na sifa ya viumbe vyake Na bila ya kutaka kujua hiyo sifa iko kivipi ingawa kupenda ni jambo mbalo laeleweka kwa kila anajua maana Na naamini hivo kwa kuwa imethiditi kwa hadithi sahihi kwa Allah nasifika na sifa hiyo. tasa hapa kuna hadithi mbili ambazo ukiziona kuwa dhahiri zake kwamba zina mgongano, ane zina taarum kosa kipengele ambacho na kizunzia sahih nikuwa je, njia ya kuziweka pamoja adithizi ili isionekane kuwa kuna mgongano njia ipi hadithi zenyewe ni hadithi haditha ambayo tumisoma hapa sahih ya kuwa inna Allah ehem Jamiunhibu jamala. Hadithi ni hadithi sawa na hadithi nyingine ambamba mtuma nasema inna Allaha yuhibbu Ayyara athara niatihi aabihi. Ani Allah anapenda kuona athari ya nema yake juu ya mja wake. An anapokuwa mneessha mja wake neema fulani, na kasasi kawa nema ya mali, basi hapendi kwa mja huyo. Iyo neema isu kwake, Na mtu mwenye mali ili neema hiyo Unikane kwake Lazima awe katika hali nzuri Kama libo sema Allah Kumeleza karun Ya kuwa fakharaja ala kawmi hizi zinati Karun alitoka Watu wake Kajitokeza kwao Watu kimona hivi Alikuwa katika hali nzuri ya jabu ya kupendeza Mpaka <coughs> wale Wanaopenda Mazuri mazuri wakasema ala alladhina yuhibbuna alhayata ad-dunya wala ambao napenda maisha kidunia mazuri mazuri ukasema je ya lait lana mithla ma uti qarun innahu la dhahbun adhim kwa jambo hilo ni jambo ambalo hadithi inasema kwa mtume anasema Allah anapenda hivyo akimnemesha mtu basi mtu akionekana muonekano wake wewe unaeleza ile neema wala kusiitajie kwa sababu mpaka aeleze watu ndio neema hiyo Ule mwankan waki, taari unuoneisha kua huyu, mashallah na neema, Nailewa. Ani sijifiti. Hasa difiiko wazi. Inaafikiana na iha haditha mbo tu mesema, ya kuwa ina Allah jamilu, nuhibu ljamal. Nakisa kuna di thingine, ambayo mtume sallahu alio sema, nasema, innalbathathata minal imani. Innalbathathata minal imani. Badhatha manakin nini? badadha maana yake ni mtu atawadhu fil libas ndio maana mtu kuwa na mavazi ambayo yanaonyesha anakuwa yeye hapendi makuu anapenda mambo ya yani mtu simple anasema hivyo kwa lugha nyepesi nye anai mtu simple kwa mtu anaweza kachukua kamtumba kake hapo akaa na muhimu ana maisha yanaendelea hakuna haja kwa mpaka akapimisha siji suti ana siji kanzu ya mshono huu na ule na huu ndio saa pasi aweke marashi siji afanyaji yote hayo anani yeye anapenda atab, at, albadada albadada anani, hakuna haja ya kujishughulisha na mombe ya pasi wala hakuna mambo ya kujishughulisha na mambo ya kwenda kwa fundi ampime siji futi huku futi kule futi huku ndio atuesa nguo saizi inatokiwa naelewa mambo kama hayo hana kabisa sasa swali nikuwa hii hadithi inamaanisha kuwa watu wantakiwa wajio kuwa mwa imani ni mtu kuwa na mavazi ya simpo na ambapo labda huyu ambaye akisema aishi maisha hii ya imani, hii ameneemeshwa na akiishi hivu hayo maisha atakuwa hayadhirishi nema ambaye na ayo kasa jayi tutafanyaji na mtu huyo huyu huyu mmoja, na nitaka kuwa na imani hii ili awe na badadha na nataka pia awe huku ili Allah aone afaka neema yake hasa maula muaka sema aljawabu jawabu la utata huu anna al-maqsuda min tajmili makusudio ya kujiweka vizuri na kujipamba izharu ni'matillahi ni kudirisha ile neema Allah lakini kwa kivipi Bishukriha Kwa wa ku na kuitumia fi marudatihi kwa yale mambo ambayo yanaridhisha Allah Watajammu tajammul na hata kujipamba na hiyo mali kwa mavazi na vyakula na makazi na mengine mengi ambayo yanakuzunguka lakini bila gairi israfin lakini pasi na kuingia katika kiwango cha israf wala kuyala'in ama katika hali ya kibri na majivuno na majigambo yani kujisikia sana hiyo ndio maana ya ile hadithi ya mwanzo ya kuwa Allah anapenda kuona athari ya neema yake kwa mja wake kwa athari ya kwanza ambayo Allah anatarajia aione kwake ni nini ni shukuru i'malu ala dauda shukra baada Allah kuwanemesha, Allah kasema hivyo kisha athari ya pili ambayo Allah nakalajia kuona kwa mtu huya ambayo inemesha situ kuwa vaimu bazimazuri bali ni aitumio mali kwa yale mambo ambayo inanudhisha Allah katika mambo ya khairat, mambo ya nini toaati nyelewa kwa hivyo kama ni msikiti ajenge kwa hivyo mpanaema hiyo kama nini Hei, ni madasa, anaweza kujenga na kama mashallah kuna shida yote katika upande wa dini kawa akao mbele na amsali mbele kushughulikia na kutatua shida hiyo Uislamu wenye matatizo hapa na pale na na uwezo huo anaweza kawa, anachangia kupunguza matizo hayo kama siku yamaliza hizo ndio nini athari ambazo Allah nitaka na ni kwa sababu ya kuwa mali ambayo Allah amemneemesha mja wake Makusudio huwa se, si Mali ibaki kwa huyo mja. Kwa kumpamba huyo mja kuin Pamba on niin Mali iwe, niin wapamba Mali iwe niin kuin Allah on niin kuhusu Mali on. Mitä tulee Allahana Semaan, niin se on niin kuin Mali on ya wale Mali on niin kuin Mali na haki ya Allah pia ujui kwa hapo ndani. kwa zote hizo na haki ambazo Allah nitakuona kwaje utaitekeleza? Lakini pia baada ya hapo kama alivyosema Allah kwenye Qur'ani wala kansa nasiba kamina dunia. Mtu pia hafai kusahau ani kuitumia mali kwa kiwango ambacho yeye katika dunia. Eh? Sasa hapo ndio itaingia kwa nini? Pia angalie vazi ambalo walivaa, ni vazi ambalo pia la, e, lingana na neema yako na kisha pia makazi ambayo ya unakaa yalingane na neema yako na pia familia yako iishi kulingana na neema yako na vyakula na nini mambo yote hayo huko ile ndo ni bora zaidi lakini nisiwe eti ndo pekee yake latio napewa kifaa mbele na mwingine uka yasahu yes, iyo ndo maana yani, atakiwa, Amasas, ya nini athari ambayo inatakiwa ionekane wal maqsuud bil badada, ama sasa maksudio ya badadha hapa alhasu ala tawadhu hapa hadithi hii inahimiza wa islamu kuishi maisha ya unyenyekevu alladhi yuaddi ila adami inghimas fi zina tidunya maisha ambayo yatapelekea kuto zamandani ya mapambo ya kidunia ani mtu wakawa yeye amezama kuzama ndani kabisa ani kila wikendi lazima aende nini basi ufanyaji kuenda huku na kule na kule anasema kuwa naenda kuhuku e, kupea mwili shukurani anakagesia mwili pole ani kana kwa mwili mwambia kuwa unaitajia nini shukurani hiyo na pole hiyo mwili uko sawa mwili uko sawa Kwa hivyo, kile ambacho watakia ufanyi ni zaidi ya hapo Kwa siku kumbuka kwa tunajua kila wiki lazima pia utenge siku za kupia pia mwili shukrani Pia Allah shukrani zaidi kuliko mwili wako Kwa hivyo kuna kama na maisha ya watu wasiojua suujua Allah Nilewa? maisha ya watu wa nini? Allah unaweza kapata kuwa kila weekendi anda kwenye maba, kwenye mavilabu Unyo nasema nini? kwenda kuji liwaza ambapo sawa ni kuwa mtu anatakiwa kipata nafasi hiyo aitumie kwenda katika nini sehemu za ibada mali yake imsaidie kufika sehemu ambazo labda watu wengine hawezo kufika sehemu hizo kwa kuwa na mali na wafikisha sehemu hizo Nelewa. basi unapata kuwa unajua saa kweli Allah amenipa neema na naitumia kuwa njia hizo <laughs> lakini sasa pia baada kuelewa hapo Muulama ana Hi hadithi ya bahaada pia inamaanisha kuwa hata lite ya kuwa mtu ananeema Na kwa maana hiyo sasa akawa anaishi maisha ya babazi mazuri kama ni kipando gari nzuri kama ni nyumba nyumba nzuri lakini pia anatakiwa wakati mwingine abalishi maisha hayo Avva guu ya kawaida anfaana umezoea kila siku mashalamta kuona nguu imenyoka kama ni pasi ndo hiyo, rushi ndo hayo mashalaki hati ndo hicho kiwi imeshika vizuri, kiina nga sasa wakati mgini, ubalishi uvai ile kanzo ambayo mboji kwa hivo hivo mtu ananza kushuku, hiyo kweli mpigo pasi ya majapigo nileo, halafu kisha huu ni mtumba ama ni mgoe nyo kweli hini vile mezreka filakini kwa ni mpigo. na kisha badai pia viyatu pia vio, vio hivo hivo na kama umezo kwenye nyumba, mashallah, nyifakhri hapo ni my condition, hapo ni wapi mungatimu nizu kabalisha kaishi kuwa mahala ambapo kusa ni pakawaida na njimu najua mahala pakawaida zaidi ni mskitini nizu kamua wa unakuja itikafu mskiti wache pilo zako, wache blanket zako wache matisi yako, wache aircondition zako, unakuja kusa mahala ambapo nini simple kabisa tenu nizu kamua uchagwe mskiti ambao ni kawaida ambao ili piti yake si hivwani kilala hapa kwa jambi ukiamuka kweli unakuwa kama vile mtume umaralimuona bada kwa muka kwenye jambi mbavu zake hapa hile jambi mejichora chora, chora. umaralakanza kulia na hali ya kwa mtume mwenye unandotu nkawaida kasabu ino manabadhada hiyo msini kweti mtume alikuwa hawezi kuishi maisha ambayo sahi e, tuachukulia kwa maisha high class mtume ya likuwa kitaka ya samtume alikuwa na mali, ana mali nyingi. Zaidi ya vile mnadhania. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa mtume mali alikuwa kiipata hajiwekei akafikiria sana kuji e, andalia maisha mazuri ambayo yatampa maisha kifahari ile mali alikuwa kiitumia katika nini? njia za khairat. Kitoa. Na mwishowe nafika kiwango mpaka alala kwenye jamii. Tuna jamii ambalo halina hata shuka wala blangeti wala hata matis hivu kavukavu kavu hivu hapo napata kuwa zile alama za jambi zimejichana kwenye nini kwenye mwiliwake naelewa sasa mtu wakati mgini pia unafanya hivu naelewa na usihisi kuwa lakini mbona aljitesa apana hisi kujitesa anema nake unaonesha kuwa pia naeza kaishi hivu na hakuna shida Hivo ndio Andio, sababu napata kuwa miongoni mwa sunna ya kuswali swala ya istisqa ukisoma hadithi zake zinasema kuwa yatakiwa mtu anapoenda aende katika hali ambayo si ya kifahari ikiwa labda kuna shida fulani imetokea mvua ime basi mtu alikwako kutoka anenda katika hali ambayo amevaa nguo ambazo za kawaida hani simple nguo za kawaida Ambazo onesha kweli, ani si mtu ambe eh, Anajitoshileza, ni mtu ambe anaitajia kweli Asa swaali ni hili Mfano, wewe hauna nguo hizo Nimetrokea kwa solei, nita kuwana kusaliwa Utenda wazime kwa nani Usimu unajua nimesikia swaala Itaswaliwa ita suku fulani Ama sani utenda kuwaza kuunuwa Samitumbo katua, ndozivai Kwa sababu sa unajua haifai Kufa hizo nguza kwa ambazo unazo Kama kweli mtu ananguzele, zote Nguwa ambazo. Mashaallah labda ni za mwaka huu ana zama kajana sababu kila mwaka anabadilisha nguo. Inja kuna tukama kama hao ndio sababu kuna mitumba. Unajua ukenda pale ukapata mtumba unaoita kamera kwa sababu yako kuna watu kama hao. Ya kuwa, kuwa kishavambua hata haijakuwa mtumba bado ashaitea kwenye mitumba. Ukipata unasema kumaangukia. Sasa hebu niambie mtu kama huyo ni lini atapaa nguo mpaka izaeke mpaka iwe sawa kibai nguo na anakuenda ah nguo nayo kweli umechoka. Unaona itakuwa ni kaza ndio? Kuna watu kama hao. Naelewa, mishaikusia kuna mtu fulani alikuwa bado ni mwanafunzi lakini Allah nimeimesha na kwao wana neema ilikuwa ni yeye kwao akienda madrasa ilikuwa habadilishi nguo kila mwezi nilitewa nini begi nzima manguo kwaebe ya kivango ikichafuka na iweka kando chafuka na iweka kando hakuna masla kwa ataipeleke nguo dobi ama sijatiifuliwa kuna yanajua kuvaa nguo na kuivua na iregesha na kwa mwili hebu niambie hasa mtu kama huyo Utaishi hivyo utaeza kweli Na huyo ni zaidi Lakina atokisema uifue Labdo uifue marambilo vengu marambile maratati Hadafu ndo bas Bado nguo ni vile vile ali Kwa pata kuwa Mtu waantakiwa atlisi katika mguo zake Kwa kuna mguo zile za kawaida Na wakati mwingi Ndo sababu dafata kuwa ukiwa mtu Allah mekuna imesha Matajulu wengine wana Wakuna tabia hiyo Kuwa wana sehemu za kazi, sasa wana vavizuri ili wapata yao kikazi, kisha lafu wana mashambani kwa huu, sehemu za kumzikia. Nyezo kapata mtu yuko wapa mjini lakini hiko kama ukanamayu huku, ama sidi huku wapi, ama nyinga nyumbaki, sehemu ambao ni kuna mistumisutu hivi, anaenda pale baliji nzuri, ewa safi, Sasa ikiwa kwa hivu, kwenda huko kuenda Waende huko pumzike yani uko simpua. hakuna shida tishati yako hapo. Naelewa. Na swali yako hapo ya kawaida basi hakuna ya kwenda huko. wende na ile mavazi ambayo nipo huko huko Na itakuwa bila shaka kuna balance namu kama hivi. Al-muradu ya qawlihi yake ya manake aliposema la yadkhulul kama alivosema pale mwanzo. Maksud yake ay la yadkhulu al-janna hatta yujaziyahullah 'ala al-kibri hata ingiane pooni mpaka Allah amlipi kwa hicho kibri illa yatajawaz Allah isipokuwa labda kama Allah atamsamehi hapo sasa ndio taingia lakini haweza kaingia tu moja kwa moja <coughs> waqila lakini baadhi ya mama sema anna manahu ani maana yake maana <coughs> anna manahu min dukhul janna huwa law Jazahu 'alal kibri <coughs> anasema kuwa anna man'ahu min dukhuli huwa jazahu ani hapa na inakuwa ya kuwa kile kinachomzuia kuingia peponi ni ikiwa allah atamlipa kwa hicho kibri Lau jazaa'ahu 'alal kibri ani lau kama allah atamoa kwa mimi kulipa kwenye kibri basi cho kibri kitakuwa ndo katika sababu za kuzuia kuingia peponi lakini kama tunabujua hata kama kita kuzuhia itawuki lakini kwa muda tu lakini similele kwa nini kwa sababu ni katika madhambi ambayo haya mtu katika uislamu huo bado mtu uislamu na madame mtu bado uislamu basi huyo kama liwasema mtu mekuwa lazima taingia peponi kwa hadithi ya bitwaka na hata kwa hadithi nyingi ambazo mtu amesema mankana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 Waniyahatu, niyahatu na mtu kulia kwa sauti ya juu mazishini ayama kipiliwa kwa msiba na akawa anongea maneno ambayo ni mina na sheria min alkufr ni katika ukafiri Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam Hadithi iliopokewa na Abu Hurairah kanza Allah sijyake anasema Mtume amesema if natani fin nasi huma bihim kufrun Ani sifa mbili kwa watu ni sifa za ukafiri Zikiwa zikuwa kwao Sifa kwanza ni atoanu fin nasabi Ni kutusi mtu Nasaba yake Toanu manake ni kutia doa Kutia kasoro Kutia ila Nasaba ya mtu hilo njamba ambalo ni katika mambo ya kijahilia lakini pia ni katika mambo mtume aliyaita kuwa ni ukafiri na jambo la pili sifa pili wannihaatu ala almayit niaha ni kulia kwa sauti ya juu na kusema maneno ambayo yanaenda kinyume na sheria ala almayit juu ya aliyekufa na ni katika jamaa zako karibu ama katika rafiki zako ama ni katika watu ambao unahusiana nao wa jamii Kulia inarusiwa, lakini iwe ni kulia kwa kuhuzunika na kulia kwa machozi kutoka lakini siwe ni kwa sauti ya juu wala kwa kuongea maneno ambayo hayakubaliki kisheria. Hadithi miongoni mafaida zake ni kuwa tahrimu at'anu fil ansabi ni uharamu wa kutia ila nasaba za watu. Faida pili ni tahrimu an-niyahatu wa annaha min al-kufr. Al wa wakulia kwa sauti ya juu na kusema maneno ambayo ni na sharia. Na kuwa ni katika sifa za ukafiri. Na ni katika makubwa. Faida ya tatu ujumu as inda li musibah. Hadithi inatuhimiza kuwa na subra wakati wa msiba. <coughs> Yanahu huwa dhid-dunyaha kwa sababu subra ndio kinyume cha nini? Cha niyaha, cha mtu kuanza kulia na kuongea maneno kinyume na chiria. Hadithi pia miongoni wa faida zake ni kuwa anna min al-kufr mali yangqulu Ya kuwa kumbe kuna ukafiri ambao haumtwe mtu katika millah. <laughs> na miongoni mwa huo ni huo ambao umetajwa hapa. Kwa sababu okafiru huu unaitwa kwa ni kufurun, asghar ama kufrun duna kufrin. ni wakafiri ambao lakini haumkufirishi mtu kamtoa katika uislamu lakini dhambi lolote ambalo mtume ameliita kuwa ni ukafiri. ama akaliita kuwa ni ushirikina ni shirki hata kama dhambi hilo halimtoe katika milla mtu kumanisha kuwa ni katika kufuru ndogo ama shati ndogo. Dhambi hilo huwa ina maana kuwa ni katika akbarul kabair katika madhambi makubwa zaidi. <coughs> na ni kwa sababu ya kuwa ukilinganisha dhambi hilo ambalo limeitwa kufiri na dhambi lingine ambalo pia ni kubwa hilo la ukafiri na ukubwa zaidi la kuliko lile ambalo ni kubwa lakini halikuita kufiri. Ndosababu عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكسيم أثر عن بعض المعروف زايد يقول لأن أحلف بالله لأن أحلف بالله قاذبا لأن أحلف بالله قاذبا أولا من أن أحلف بغير الله صادقا او كما قال انا نسمع ابن مسعود يقول يهي كوها لالله لأ كو جنه لله لأ لكن اكوى ان يعني انakuwa jambo hilo ni bora kwake kuliko kuapa jina la كوينم كوينم كوينم اما قوى ماانا يجينه اكسيما قوى لا ان احلف بغير الله لا ان احلف بغير الله صادقا اشد علي من ان احلف بالله كاذبا انا نسيما قوى, قوى الله kuapa na jina la si kwa Allah hilo ni kosa tahrimu na kosa hilo mtima dilitaakuwa nini ni kufuru au mashriki lakini anaapa hivyo lakini ni mkweli kwa hivyo hapo ita wako salaki nini koslaki si uongo koslaki ni kwa mmeapa na si kwa Allah anasema kwa kufanya kwake hivyo ni mbaya zaidi kwake kuliko kule kuapa kwa jina la Allah lakini akawa ni mwongo kwa sababu kwa sachi itakuwa ni uongo peke yake lakini kupande kuapa kwa amefanya jambo la sawa sasa haya madhama mawili ndio alifanya pak ibn akasema hivyo dhambi la kwanza ni la kusema uongo ni katika kabair ibnu na dhambi la pili ni kuapa kwa si Allah na ili dhambi mbalo mtima kuwa nini kuwa ni kufuru ama ni shiru tumalisa maipo man halafa bighayri allahi Fakad kafara au ashraka yote ambaye atapa nasikallah kufuru, mekufuru ama mushrikisha allah maalamaka tafsiri hiyo wakasema kuwa Fakad kafara au ashraka inaweza ikawa ina maana kuwa ni shaka hiyo na alishuku hapo si mtume ni rawi alikuwa na shaka kuwa mtume alitumia lafzi ya shirk lakini tafsiri ya pili wala kuwa pakali kafara au ashraka hiyo au imekuja bima na wao huitakuwa na maana kwa huyu atakuwa amefanya madhambi yote mawili atakuwa amekufuru ashraka wa kafara na pia atakuwa amekufuru kwa kufanyaje kwa kuapa na asykuwa Allah Ani, huu ni mfano ambao nataka nieleze kuhusu e, ukubwa wa dhambi ambalo limeitwa kuwa ni ukafiri hilo dhambi huwa ni kubwa zaidi ukililinganisha na dhambi ambalo ni kubwa lakini halikuitwa ukafiri <tuhum> kwa sababu <coughs> dhambi hili ambalo la kutia ila na saba ya mtu ama kulia mazishini kwa kusema maneno ambayo utapata kuwa hayakubaliki sheria ni madhambi makubwa zaidi kuliko wanavyochukulia <coughs> watu. Naam. Mlango wa 36. Babu manqala mutirna bil anuai fahuwa kafirun mlango ambao una eleza kuwa yeyote atakayesema tumepata mvua ikanyesha bil anuai lakini kwa ajili ya nyota fulani na mashukio fulani ya e, mwezi basi huyo atakuwa amekufuru نحن حديثي نحن حديث معروف زيده عن زيد بن خالد الجوحني رضي الله عنه قال وصحابة نتوى زيد بن خالد الجوحني رضي الله زينا نسيما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصلحي نصلا الله عليه وسلم الصلحة صلى mahala fulani panaitu wa hudeibia na hapo ni mahala mbapu pampato marufu zaidi kwa kondo mahala mbapu ili solofi wa hudeibia ilifanyika mahala pale fi ithiri samai na salahiyo <coughs> ya subuhi mtumali salisha ilikuwa ni baada ya mvuwa ithiri limana baada asamai limana kanat, mvua kanat mvuwa ambayo ilikuwa minadeili ilinyesha usiku Kena mana usiku kuduwa kuna mbuwa. Kisha subu yake ndo mtuma kasalisha salahiyo. Falamman sarafa. Asa mtume alipu maliza ili sala. Akbala ala nasi. Aligeuka, akielekea watu. Fakala. Kisha mtume akasema baada kuielekea watu. Hal tadruna, mada kala rabbukum. Jee, mwajua. Mwajua ni kipi amesema mwela wenu mlezi qalu masohaba sahaba Allahu wa rasuluhu aalam ni Allah na mtume wake ndio wanayojua peke yao jambo hilo na mara nyingi ili tumezunguzia jambo hili na kuwa maswahaba walikuwa kiulizwa jambo ambalo hawajui katika dini wanasema hivyo Allahu wa rasuluhu aalam na sasa pia sisi tukiulizwa tafa tuseme hivyo jama ambalo tulijui lakini ikiwa ni jambo ladini ikiwa ni jambo la dini na ulijui unasema Allahu wa Rasulu alimni sawa kwa nini kwa ya kuwa kuhusu Allah hakuna mjadala Allah anajua kila kitu hakuna kitu ambacho Allah ajui ikiwe ni cha kidini kiwe si cha kidini ama kuhusu mtume tumesema kuwa ni ikiwa ni jambo la dini pekee yake ndio si ni wa Rasuluhu Kwa nini? Kwa sababu yako sisi tunaamini hakuna jambo ambalo ladini ambalo mtume alijui. Hakuna jambo ladini ambalo mtume alijui. kuna unapo mnasibishia mtume sifa ya kujua na jambo la dini huja <coughs> kosea. Lakini ikiwa ni jambo la kidunia, hasa hapo ndo upawe kusema kwa rasuluhu alam Kwa nini? Kwa sababu mtume hata alipokuwa hai, alikuwa si eti mambo yote ya kidunia anajua. Kuna mambo mengi ambayo ya kidini alikuwa hayajui. Kwa, si sawa kusema kweti mtume anajua hapo takuwa ni kama una mtume ya kweti anajua mambo yote ambapo ukweli nikua hata mtume mfano akawa aka yuko sahihi hai akafufuka kuna mwingi tu atashangaa nayo ya kisasa ambayo ni mambo ya teknolojia unaelewa ya kuwa nini atakuwa bila shaka ni mambo mageni kwake mambo mageni kwake ambayo haya zama zake, lakini baada ya kukaa ata ya jua, na atajua mambo ambayo yanatumika vipi kwa sababu jambo la kawaida. Wala hiyo siahibu kwa mtume hiyo siahibu kapsaa kwa mtume kama vile pia siahibu kwa mtu yote ambayo ni mwanachoni wa dini ya kuwa ukawa ni mwanachoni kisha weo ukawa kuna jamu filani la dini ya hujui ukasema saa vipi uyu mwanachoni ajui jambo hili halikuambia kuwa mwanachoni wa dini lazima juu kila kila kila kila, kila Unaweza kuwa mnachoni na hujui kuendesha nini? Hata baisikeli. Wacha piki, piki. Na hata gari pia hujui. Nata pia. Na hata ndege pia. amani makosa, hao nyinyi mnadhania kuwa hao masheikh wetu, eh ukitaja basi yeye ukimpa ndege anaendesha, ukimpa mbili anaendesha, ukimpa hata kifaru anaendesha, ukimpa hata eh, timbukisha nini? Eh? si hivyo. Eh, I depart you to be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Allahu a little bit of a little bit of a little bit of a little bit kima nasema kuwa Allah ammiseema. asbaha ibadi muuminun bi wakafirun wamepambawukiwa wajawangu muuminun bi wakawa kunawale ambuwa miniamini mimi wakafirun na wakawa wengine wamepambawukiwa wakiwa waminu kufuru asa hapu kwa jumla amesema kisha khanza kufanua Fahamma mankala Ama yule aliasema Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi Mbuo ima juhnysheleza Mbuo ima nyensha kutusisi Kwa fadla ya Allah Na rahma yake Fadla manakin ihsani Fadhalika Muminun bi Huyo ndi atakikua miniamini mimi Ano imani Yaki islamu, imani yasawa Kafirun bilkawakil Natakau huyo amekanusha imani ya nyota ya Kuwait nyota ndio mpaka mvua yenyeshe wa ama mankala ama yule atakaikuwa amesema mutirna binau kadha wa kadha mvua hii imenyesha kwa ajili ya nyota fulani na fulani kuanguka upande wa magharibi namu namu okafr bil nafsi jamu wa mufrad la mania ani manake ni kuwa huyu atakuwa mekufuru kawkab manake ni nyota moja <clears throat> lakini sasa kawkab kwa hapa imekuja kwa maana ya nyota lakini asili ya kawkab ni sayari <clears throat> Nam lakini imani zao walikuwa naamini wale wa watu wa jahilia ya kuwa kuna nyota fulani ambazo ndio zikishuka zikaterimuka upando wa magharibi wakati alfajiri, basu usababisha mpaka mvua inyeshe sasa ikawa wanaimani kama hizo na imani zingine kama hizo ambazo nafungamani na nyota kwa hivyo anasema wa ama mankala na binau ikatha wakatha ama yule atakaikuwa mesema kuwa tume mvua kwa jili ya nyota fulani na fulani fadhalika kafirun bi hui watakuwa minu kufuru mimi Allah muminun bil kaukabi na hui watakuwa anaimani ya kaukabu, imani potofu kuivyo warabu walikua mbuo ikinyesha wanainasibisha hiyo mbuo ya kuwa imenyesha kwa jili ya nyota na hata kuna wakati mgini walikuwa kinasibisha mvua kunyesha kwa upepo na wakati mwingine walikuwa wananasibisha mvua kunyesha kwa baridi ama joto kama vile wakati mwingine wanasema kwa ni nyota Kubilikuwa kwa vileikuwa sababu ikiwa hakuna nyota ambayo imeonekana mvua mfano mvua inyeshe mchana watasema kwa mvua ni kwa sababu ya joto mvua inyenesha kwa ajili ya joto na ikiwa ni wakati wa baridi upepo mkali wanasema kwa mvua Nibaridi mefanya paka inyeshe. Ni kio kuna baridi kali, kisha mbuwa yikanyesha, nasema kwa hii mbuwa, ni nibaridi meleta hii mbuwa. Kwa hii mbuwa hao, hawa inasibishi mvua kwa Allah. Ima kwa hili, ama kwa hili, ama kwa lili, ama kwa Na yote haya, ni makosa mtu kusema mbukama hayo. Sambu takua, haujainasibisha ile neema amboni ya mbuwa, wa yule ambendiyo anastahili kunasumbishwa neema hiyo ya kuenda imeisabisha mbaini Allah subhanahu wa ta'ala ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwenye Qur'ani watajaluna rizqakum annakum tukathibun watajaluna rizqakum annakum tukathibun asa rizqakum hapo baadhi ya mola mwa tafsiri ya kuwa ni ile riziki ambao anaipata na sababu ya riziki nimvua. Wakao hao wanakabibisha, Kukadhibisha hapo ni vipi? Ni kule kunasibisha hiyo neema kwa ambaye hakuwanemesha. <coughs> Bali ni mungine Kwa hivyo kama hawa wakao wanainasibisha kwanini, kwa nini? Kwa hivi vitu ambavyo havina uwezo wa kusambisha mvua au kufanya mvua inyeshe. Bali ni Allah peke yake ambaye ndio ana uwezo. Hapa katika hadithi mtume anazumzia kuhusu em, kufuru ya kuwa ambaye atasema kuwa hii imenyesha na akainasibisha kwa nini kwa nyota akasema kuwa huyu amekufuru. swali ni hili jie ukafiri huu ni ukafiri ama mdogo na kumbuka nshekweleza kueleza ya ukafiri mkuba na mdogo na kani kumbusha ama katukumbusha wa kafiri ambaye mtumani uzunguzia hapa ni ukafiri gani ni kufrun akbar ama asghar nam mai tazakkar hata yakubirana bitafsil nam naanza kukumbuka hapa yaa yeah? au kukumbuki tofauti ya ukafiri mkubwa na mdogo huwa ni huu ni kuwa ikiwa utasema hivu ukimaanisha kuwa hizo nyota ni sababu ya mvua kuteremka huo ni mdogo ni kufrun asghar kwa nini kwa sababu wewe umepea mvua sababu ambayo si sababu yake lakini ikiwa utasema hivi kwa kuwa hii mvua imenyesha kwa nyota fulani na fulani ukaona maanaisha kwa hii nyota ndio imenyesha imenyesha mvua Andi imelita mbue nyewe. Wala si sababu. itakuwa itakwa nkufurun. Akbar. Nandhani niliwambia. Mfano kama mtu wakivai rizi. Akiwa na amini kuwa hii rizi. Ni sababu. Ya mimi. E, kupata nini kinga. Ama kupata manfa fulani. Hiyo ni shirikindogo. Kwa sababu Allah hakujalia kuwa hii uwe ni sababu. na kisha. Pia mtume mekanusha jambu hilo kuwa mtu wa sifanya Kwa kifanyo sababu Tari imefanyo shirikindogo Lakini ukiamini ya kwa hiyo irizi Si sababu Bali irizi ndio inakukinga Na pia irizi ndio inakuwepushia Madhara Na irizi ndio inakuletia manufaa Ndiyo inakutibu Asa hapi itakuwa nini? Ni shiriki kubwa Tumakubale na siliyo, tumeliwa na siliyo kati ya shiriki indogo Na kubwa Kwa hivyo, kwa jambolelote, ambalo utasikia mtume amesema kuwa kufrun ama shiliki. Mfano kama hili ama ningine. Uwa tafsili ni hiyo. Yakiwa, yakuwa, ikiwa wachukulia kuwa hiyo ni sababu. Tario nini? Inakuwa ni shirki ndogo. Ama ni kufuru, ndogo. Lakini, ikisema kuwa hilo jambo lafanya hivo. Kwa hivyo, kasema kuwa nyota hiyo, ndio huleta mvua Asoni shirki kuba kubwa na nukufru kubwa. Lakini kuwa nyota ni sababu. Sasa unasima nini? Ni kufru nini? Ndogo. Wallahu alam. Yu ni tufauti. Na inshallah mnyezumutu na jalee musisa hawa. Subhanakallahumma rabba na abuhamdika. Inshallah ilahila anta shafruka atogu